295. Sfântul Francisc din Asisi. Secolul al XII-lea și al 13 lea au cunoscut o neobișnuită valorizare a sărăciei. Mișcările eretice precum Humiliati, cea a valdeisilor sau cea a catarilor, cea a beguinelor și a begarzilor, vedeau în sărăcie primul și cel mai eficace instrument de realizare a idealului proclamat de Iisus și apostoli. Ca să poate ține în frâu aceste mișcări, papa a recunoscut la începutul secolului al XIII lea cele două ordine de călugări cerșători, dominicanii și franciscanii. Însă, așa cum vom vedea, mistica sărăcie a suscitat la franciscani criza care au amenințat însă și existența ordinului. Căci aici, sărăcia absolută, ridicată la rangul de Madonna Povertă, a fost exaltată chiar de întemeitorul ordinului. Născut în 1182 ca fiul al unui bogat negustor de stofe din Asisi, Francisc întreprinde în 1205 primul său pelerinaj la Roma și timp de o zi este cerșetor în fața Bazilicii Sfântului Petru din Roma. În altă zi se rută un bolnav de lepră. Întors la Asisi, duce o viață ascetică timp de doi ani pe lângă o biserică. Francisc ajunge la înțelegerea adevăratei sale vocații ascultând în 1209 faimosul pasaj în Evanghelia după Matei. Citez Dămăduiți pe cei neputincioși, curățați pe cei leproși, să nu aveți nici aur, nici arginți, încă citatul. Nota 6 Cisezi, dămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățați pe cei leproși, pe demon scoate iar în dar ați luat, în dar să dați. Să nu aveți nici aur, nici arginți, nici bani în cingătorile voastre, nici treistă pe drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana sa, încă citatul. Matei 10.8-10 Închei nota. De atunci el urmează ad litera aceste cuvinte adresate de Iisus Apostolilor. Câțiva discipoli se alătură și Francisc redactează o regulă destul de scurtă și sumară. În 1210 merge din nou la Roma ca să ceare în cuvințarea lui Inocențiu al III-lea. Papa acceptă cu condiția ca Francisc să devină șeful unui ordin minor, de unde numele de frații minoriți dat franciscanilor. Călugării se împrăștie și predică de-a lungul Italiei, adunându-se odată pe Rusali. În 1217, Francisc îl recunoaște la Florența pe cardinalul Ugolino, mare admirator al apostolatului lui Francisc. Cardinalul devine prietenul și ocrotitorul ordinului. În anul următor, il poverello îl întâlnește pe Dominic, care îi propune contopirea celor două ordine, dar Francisc refuză. La întâlnirea din 1219, Ugolino, urmând sugestia unor călugări mai cultivați, cere modificarea regulii, însă fără succes. În acest timp, misionari franciscani încep să predice în străinătate. În 11 frați ai ordinului, francisc de barcă în țara sfântă și hotărându-se să predice înaintea sultanului, trece în tabăra musulmană, unde se bucură de o bună primire dar la puțin timp după aceea a științat că cei doi vicari pe care îi desemna s-au modificat regula ordinului și au dobândit pentru această recunoaștere a papei, Francesc se reîntoarce în Italia. El află că unii frați minoriți au fost acuzați de erezie în Franța, în Germania și în Ungaria. Acesta îl determină să accepte patronajul oficial al papei. De acum înainte, comunitatea liberă a călgărilor devine un ordin regulat sub jurisdicția dreptului canonic. O nouă regulă este autorizată de Honorius al III-lea în 1223 și Francis renunță la conducerea ordinului său. Anul următor se retrage la Verona. Acolo primește stigmatele, foarte bolnav aproape orb, el reușește să compună celebrele laude al sole, avertismentele adresate fraților și testamentul. În emoționantul text al acestuia din urmă, Francis se străduiește pentru ultima oară să apere adevărata vocație a ordinului întemeat de el. El își mărturisește dragostea pentru munca fizică și le cere fraților să lucreze, iar atunci când nu primesc plată pentru lucrurile lor să se așeze la masa Domnului, cerșind din poartă în poartă. El prescrie celor din ordin să nu primească sub niciun cuvânt, nici biserici, nici case, nimic din ce s-ar construi pentru ei dacă nu e conform Sfintei Sărăcii, ce n-am făgăduit prin regula ordinului. Să folosim toate acestea ca niște oaspeți străini și călători. Interzic solen tuturor fraților, oriunde ar s-ar afla de a îndrăzni să ceară vreo scrisoare de la Curta Papală de la Roma, ei înși sau prin intermediar, către vă o briserică sau alt loc, pentru propovăduire sau din pricina vreunei persecuții corporale. Francisca a murit în 1226 și la niciun an după moarte a fost canonizat de prietenul său, cardinalul Ugolino, devenit papa Grigore al Noulea. Era de singur cea mai bună soluție pentru a atașa ordinul franciscan bisericii, dar dificultățile n-au fost eliminate. Primele biografii ale Sfântului Francisc îl prezentau ca pe un trimis al lui Dumnezeu ca să reformeze biserica. Unii frați minoriți recunoșteau în patronul lor pe reprezentantul celei de-a treia vârste, anunțată de Gioachino da Fiore. Ovestirile populare colecționate și difuzate de franciscanii secolului al XIII-lea și publicate în secolul al XIV-lea, sub titlul de Fioreti, îl comparau pe Francis și pe ucenicii săi cu Isus și apostolii. Deși Grigore al Alnoula îl admira sincer pe Francis, el n-a acceptat testamentul său și a ratificat regula din 1223. Opoziția venea mai ales de la practicanți și mai târziu de la spiritual care insistau asupra necesității de a păstra sărăcia absolută. Într-o serie de bule papale, Grigore al Alnoula și succesorii lui s-au străduit să demonstreze că nu e vorba de stăpânirea, ci de folosința caselor și a altor bunuri. Ioan din Parma, superiorul general al Ordinului de la 1247 la 1257, a încercat să păstreze moștenirea Sfântului Francisc evitând în același timp conflictul deschis cu papa, dar intransigența spiritualilor i-au zădărnicit eforturilor. Din fericire, Ioan din Parma a fost înlocuit de Bonaventura, care pe bună dreptate este socotit al doilea întemeietor al Ordinului dar polemica privind sărăcia absolută a continuat în timpul vieții și după moartea, în 1274 lui Bonaventura. Controversa s-a închis abia după 1320. Evident, triunful bisericii a atenuat fervoarea originară a ordinului și a descurajat speranța unei reforme prin întoarcerea la austeritatea apostolilor. Dar grația acestor compromisuri, ordinul franciscan a reușit să supraviețuiască. Este adevărat că singurul model exemplar era viața de toate zilele a lui Isus, a apostolilor și a Sfântului Francisc, adică un model de sărăcie, milă și muncă. Totuși, pentru că Lugări, prima și cea mai grea sarcină rămâna supunerea față de marele magistru al ordinului.